Ini dari semuanya adalah وذكرهم الله في من Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi. Inilah majlis agama khususnya apabila ditegakkan di rumah-rumah Allah, al masajid Al-Qur'an itu kitab Arab dan bahasa yang berrobu alamin. Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Keutamaan Yang tersebut dalam sabda Nabi Yang mulia alaihi salatu wassalam Keutamaan yang demikian besar Kepada kita yang hadir pada hari ini Allahumma amin Tentunya Tentunya kita harus memenuhi Beberapa persyaratan Dan adab-adab ilmiya Inilah menuntut ilmu. Yang pertama tentunya Menegakkan keikhlasan Orang yang berusaha tidak akan diterima oleh Allah Taala ta Tanpa keikhlasan, menegakkan keikhlasan. Yang kedua, mabah cinta, mencintai ilmu, menghormatinya memuliakannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan ahli ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan namanya untuk meminta sesuatu selain dari meminta tambahan tambahan sesuatu selain dari tambahan ilmu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qur zidni ilma dan katakanlah rabbi zidni ilma tambahkan ilmumu rabbi rabbi tambahkan ilmumu yang menunjukkan kemuliaan ilmu ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang berbicara tentang al-ilm Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal la ya'lamun? Katakan, Samaakah orang yang memetahui dengan orang yang tidak tahu? Kul, Hali yastawil ladhina ya'lamun wal la ya'lamun? Samaakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama. Yarfailahu ladhina amanu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ootul kitab darajat walladhina ootul ilma darajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat menunjukkan ketinggian dan kemuliaan ilmu dan ahli ilmu إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء حاجة صحيح يمكن أن تنقذك من الله لا يمكن على العلماء كأتمنى مسار من أهل العلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابنا في سبوة حديث صحيح يقول البخاري المسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya niscaya Allah pahamkan terhadap agama. Orang yang tidak paham akan agama maka tidak ada kebaikan bagi dia. Orang yang tidak mengerti akan agamanya bagaimana cara dia beribadah kepada Allah? Bagaimana dia menta'at kepada Allah? Bagaimana dia menjalani perintah Allah yang wajib? Bagaimana dia menjauhi larangan Allah? Maka tidak ada kebaikan bagi dia Dan ini dapat kita saksikan Dengan mata kepala kita Setiap orang yang tidak paham akan agamanya Tidak mengerti akan agamanya Tidak mau belajar akan agamanya Maka tidak ada yang membedakan dia Dengan haiwan Kecuali dia telah diberi akal, walaupun dia tidak mempergunakan akalnya. Kehidupan <titus> yang kehidupan yang real. Mereidillahihi khairan yufakhu fi al-din. Barulah siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya misalnya Allah pahamkan akan agamanya maka apabila kita ingin menjadi orang yang baik apabila kita ingin mendapat kebaikan dari Allah Taala, apabila kita ingin mengerjakan kebaikan dan kehidupan kita penuh dengan kebaikan Maka yang pertama kita harus menempuh jalan Menuntut ilmu Sehingga kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Pemahaman terhadap agama bertingkat, bermartabat Tidaklah yang dimaksud Bahawa pemahaman terhadap agama adalah untuk seluruh ulama' saja Tidak Walaupun para ulama' Para orang-orang alim mendapat bagian yang terbesar dari hadis yang mulia ini yang kata ulama hadis yang mulia ini menjelaskan tentang kutamaan ilmu dan para ulama tetapi secara umum pemahaman terhadap agama mengerti, tahu apa yang harus dia lakukan apa yang harus dia kerjakan seperti tadi bagaimana cara dia beribadah kepada Allah mentawahidkan Allah dan menjauhi kesyirikan bagaimana dia menjalani perintah Allah menjauhi larangan Allah dan seterusnya apa yang dikatakan oleh para ulama sebagai ilmu yang fardhu ain ilmu yang fardhu ain yang terkena kewajiban pada setiap muslim dan muslimah Untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bertauhidkan Allah, beriman kepada-Nya, sebatas itu. Bagaimana cara saya bertauhid kepada Allah, bertauhidkan Allah? Bagaimana saya beribadah kepada Allah? Bagaimana saya menjalani perintah Allah, setiap salat, saum, haji dan seterusnya? bagaimana saya menjauhi larangan Allah apa saja larangan Allah ini ilmu yang fardu'il selebihnya fardu kifayah. maka setiap muslim harus mengerti untuk dirinya karena Allah wajibkan untuk dirinya kalau dia mempunyai tanggungan keluarga, anak dan isteri maka dia pelihara dan jaga anak isteri dengan baik dari api neraka dia jaga anak dan istrinya dari api neraka dengan memelihara menjaga mereka jangan sampai terjumus pada perkara-perkara yang di luar dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala syirik dan kemaksiatan dan segala sesuatu sebab may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Karena itu kita harus tumbuhkan mahabbah, cinta yang sangat besar kepada ilmu dan ahli ilmu menghormati dan memuliakan mereka Karena ahli ilmu mempunyai hak lebih dari yang lain Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan haknya masing-masing tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan Tidak boleh juga dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebagaimana Ahlul Kitab telah menjadikan.